Earl vycítil napětí a vložil se mezi nás. Přiřadil jsem Granta ke Smeraldě, aby jí pomohl svý cvikem. Až se tu za pár dní na promoci ukáže zbytek velitelů týmu, nějaké místo už mu najdeme. Potřebujeme do terénu dostat všechny zkušené lovce, co máme. Rád pomůžu, odvětil a stále na mě zíral. Usmál jsem se, když jsem si všiml, že jeho kdysi dokonalý nos se nepatrně křivě potom, co se mu ho zlomil. Ano, ano, mohli bychom se vrátit k práci. Ozval se šéf, kterému naše malicherná osobní dramata byla víceméně ukradená. Je tu ještě něco, co bychom o dočasnosti měli vědět? Nikdo se nezmínil o možném špiclovi. Earl zachytil můj pohled a nepatrně zavrtěl hlavou, tak aby si toho nikdo nevšiml. Tahle část měla zjevně zůstat tajemstvím. Stojíme ty proti organizaci, která má pár se členů, řekl Earl. A většina z nich budou spíše fanatici a ne profesionálové, jako ti v povzneseném řádu sráčů. Schopnosti jejich šéfa jim tady nepomůžou takže před přímým útokem jsme relativně v bezpečí. Pokud proti nám nepošle nějaký ne, nemrtvý monstra a jestli k tomu dojde, tak si na ně prostě došlápneme a vyřídíme je. Mezitím se musíme připravit na všechno, co by nám od nich mohlo hrozit. Mimo tuhle místnost o tam nikdo necekne ani slovo. Přejdeme na to, jak se o tu dočasnost postarat. Začal štěkat úkoly. Všichni dávejte bacha na Frankse. Nevěří mu. Lee, podívej se do archívu, jestli tam nemáme něco o těch zlobrech. Julie, Dorcas, od vás chci, abyste kontaktovali všechny velitele týmu. rychle je poinformovali o tom kultu a zjistili, jestli nezvládnou schrastit nějaký místní info. Majlo, Tripe, Holly, zajděte za Elfy a zjistěte, jestli už s nimi neměli co do činění. Hole hlasitě zasténala. No, předpokládám, že je asi znám nejlíp. Majlo mě probodl pohledem. Moje žena bude mít co nevidět dítě. A jestli na parkovišti příběhů prokecám porod svýho prvního dítěte, činím za to odpovědnýho tebe. Pomalu jsem přikývl. nebyl jsem si moc jistý, jak takový rozhovor pomůže. Erl pokračoval. Esmeraldo, auven ti pomůže svý cvikem. Nenech se oblbnout jeho má. Ve skutečnosti je to slušný střelecký instruktor. A teď přejde ta špatná zpráva, řekla. A taky do svý třídy zařadíš tři tajný federální agenty, dodal Earl. Řekl bych, že Esmeralda zastajnala ještě hlasitěji, než když se holi dozvěděla o elfech. Velitelka týmu Seattle s vládou očividně vycházela stejně jako všichni v LM. Jo, já vím, prostě předstírej, že tam nejsou. Zatracený federálové na mým pozemku, Zabručel šéf. Přísahám, že nebýt takový gentleman, odplivl by si na zem. Vláda nám přes Fonasil platila velkou část účtů, ale to neznamenalo, že si spolupráci s jejich lovci budeme užívat. Můžu na ně alespoň být extra tvrdá, zeptala se Esmeralda. Herbinčer předvedl dravčí úsměv, jaký zvládne jenom vlkodlak. <laughs> ale to je samozřejmost. Zrovna mě něco napadlo, zazubila se na něj na oplátku Esmeralda. Majlo, budu na zítra potřebovat další kravský lejne na plazení ve sračkách. Nebylo by fér, kdyby o to naši noví rekruti přišli. Nemám zrovna žádný čerství, upozornil ji Majlo. A to je to lepší. Kapitola pátá. Příštích pár dní sklouzlo do rutiny. Kdykoliv jsem pracoval na základně, spal jsem v malém pokoji v horním patře hned naproti Julianu dočasnému bytu. Někteří členové Herbingerova týmu měli vlastní domy, většinou v nedalekém Kazadoru, ale já bydlel ve starém rodinném panství Sheckleford, nebo tam alespoň bydlet budu, až Earl uzná, že je to bezpečné. Rutina začala brzy. Esmeralda a její lovci nováčky vzbudili a proháněli už od šesti. Když jsem se osprchoval a sešel do přízemí na večeři, po každé tam na mě na židli u paty schodiště čekal agent Franks. Přidělili jsme mu soukromý pokoj, ale nevšiml jsem si, že by ho někdy používal. Obr patrně nikdy nespal a pokud ano, klidně bych se vsadil, že jedno oko nechává otevřené. Každé ráno, co jsme se vrátili zpátky, byl na tom samém místě, na skládacích židli ukradené z jídlny, zády ke zdi a vyčkával. A každé ráno na mě jen kývnul, když jsem se objevil, jako by věděl dlouho předem, kdy jdu dolů, kde na mě trpělivě čeká. Franks se rozhodl být inkognito. Po prvním dní jsem ho upozornil, že pokud má vystupovat jako vyslanec dobré vůle, pravděpodobně by se tu neměl promenádovat v plné zbroji s útočnou puškou přes rameno a asi tak 20 kg dalšího vybavení. Očividně se mnou souhlasil. Franks se tedy převlékl do jiné uniformy Levného černého obleku s černou připínací vázankou a bílou košilí, u které nikdo nepředpokládal, že se bude zapínat kolem tak tlustého krku. Všiml jsem si, že nosí dva dlouhé gloky a hádal jsem, že v každé kapse saka schovává granát, ale na Frank se to bylo opravdu nenápadné vystupování. Bry rádo, sluníčko! Pozdravil jsem ho sarkasticky a v duchu si přál, aby prostě odešel. Chvíli se na mě mračil, očividně ztrácel trpělivost s tím, že se mě nikdo nesnaží zabít. Upravil si granáty v kapsách, zkontroloval kravatu a vstal. Jako obvykle toho Frank moc nenamluvil. Zamířil jsem do jídelny, rozmrzelý agent se držel pár kroků za mnou. Dnešek měl být stejný jako včerejšek. Po snídaní budu muset dohánět papírování, pak bych měl jít na střelnici a naučit nováčky líp střílet. S trochou štěstí na cíle a ne na sebe navzájem, jak budou cvičení postupně složitější. Esmeralda mě to nechala dělat většinu dne. Nějaký nový zprávy od tvých lidí? Zeptal jsem se na snídaní agenta Frankse. Ve velké jídelně jsme byli sami. Třída nováčků běhala a zbytek týmu většinou dělal na úkolech, co jim předělal Herbinger. Věděl jsem, že Holly Trip a Milo včera odjeli do Korintu, aby něco vyklepali z elfů v autokempu Čarovný les. Šťastlivci! Ne! Zavrčel s pusou plnou slaniny. Frank zžvíkal s pusou do kořán. Hlase tě! Máte ponětí, kdyby mohl kout zaútočit? Ne! Myslíte si, že je odstrašilo, že jsem tady? Pokrčil rameny. Stalo se v noci něco zajímavého? Ne. Protože jsem typ člověka, co nesnáší dlouhé ticho, zkoušel jsem to dál. Když už tu spolu musíme trčet, mohli bychom se třebalí poznát. Nějakou dobu už se známe. Nedodal jsem, že při našem prvním setkání mi mířil pistolí na hlavu a při tom druhém země vymlátil duši. Já ani nevím, jaký je tvý křestní. Z odpovědí se dával na čas. Agent. Tolik k přátelskosti. No, agente, máš nějaký koníčky, pěstování apetu? sbíráš kartičky pokémonů. Cítil jsem jeho znechucení. Jak jsem ho otravoval, kabelům podobné žíly na čele mu začaly lehce polzovat. ne. Takhle dopadal prakticky každý rozhovor, který jsem s Franksem vedl. Vláda ho očividně zapomněla vybavit osobností. Ten chlap byl mohutná, násilnická a tichá záhada. Povzdechl jsem si a vrátil se k rutině. Moje kancelář byla v nejvyšším patře. Dalo by se říct, že to bylo něco jako ministerstvo financí lovců Monster SRO, ale to byl trochu snobský titul pro mě a počítač s nainstalovaným QuickBooks Pro. Předpokládal jsem, že budu jen dočasným ministerstvem financí, protože jsem konečně přemluvil Erla, aby přijal na plný úvazek účetního, ale poslední vývoj jsem neměl čas sledovat a tak to zatím zůstávalo jen na mě. Účetnictví v LM nebylo tak složité jako moje stará práce. Většinou jsem všechno stíhal mezi misemi. Než jsem přišel, měli v tom přišerný bordel. Zabíjení a matematika se evidentně u většiny lidí navzájem vylučovaly, ale účetní knihy jsem do pořádku dát dokázal. Před pár měsíci jsem nás provedl auditem IRS a bylo to skoro tak náročné jako porážka Lorda Mačáda. Účetní knihy byly dost hrubé. Na hlavní účetní knihu jsem zrovna pišný nebyl, ale v tom spočívala krása práce pro společnost v soukromých rukou. Nebyly tu žádní podílníci, které bychom museli udržovat spokojené, ani žádné příšerné sárbox pitomosti, s nimiž se museli potýkat velké korporace. Většina našich peněz pocházela z fonasilu a ti vždycky platili včas. Nejtěžší částí byla snaha udržet přehled o výdajích, protože různé týmy kolem sebe při plnění misí rozhazovaly pytle peněz a všem šlo lí prosévání zkázy než pravidelné zasílání e-mailů se zprávou o výdajích. Čto z faktur dost povyrostl, co jsem odjel do Mexika. Ostatní lovci se jako obvykle neobtěžovali se správným vyplňováním a všichni měli tendence vytvářet uprostřed mého stolu co největší hromadu. Zaučtovat to bude trvat věčnost. Horní list měl nadpis projekt Leviatan vyvedený v červeném šárpí. Sakra, Milo, 10 tisíc dolarů za zakázkové harpuny. Kolik těch věcí potřebuješ? Zabručel jsem a odložil fakturu stranou. Vedl jsem speciální výdajovou kolonku nadepsanou Milo. Byla plná divných věcí. S vrčením jsem se tou hromadou prohrabával. Dnes jsem na to prostě neměl náladu. Nic se mi nedařilo, protože mě příliš zaměstnávalo přemýšlení o kultu mrtvých. Uvnitř jsem věděl, že bych měl být tam venku a dělat něco užitečného. Na stole jsem měl několik zarámovaných fotek. Já s Julií po společném zlezení Montčíha. Úžasný oddíl nováčků vyfocený šťastným Fernandem, když jsme se vrátili do jeskyní de Soja, ale tentokrát jako turisti a ne likvidátoři jediný obrázek, co se měl s Mordechajem Birejkou. Byla to černobílá fotka, kterou Líloni našel v Mordechajově starém deníku. Lovec tam pózoval před něčím velkým, šupinatým a na první pohled mrtvým. Zvedl jsem ji a povzdechl si. Ne, že by mi chyběl tajnůstkářský duch, co se mi zabydlil v mozku, ale Mordechaj by věděl, co má dělat. Vždycky měl ty správné odpovědi, i když mi je v mém vlastním zájmu zamlčoval. Neřekl mi tehdy, co mám udělat, protože jinak bych to uspěchal a otevřel přitom bránu. Musel jsem na spoustu věcí přijít, ale on byl moudrý, pečlivý a uvážlivý, vlastnosti, kterých se mi nedostávalo. Mordechaj zemřel celá desetiletí před mým narozením, ale vždy bude mým mentorem. Kež bys tu byl, staříku, povzdechl jsem si. Právě teď by se mi nějaká rada hodila. Nechtěl jsem být výjimečný, ale, jak řekl Mordechaj, vytáhl jsem si od vesmíru krátkou sirku a rozhodoval o osudu světu. A teď za to platím. Odložil jsem rámeček a podíval se na hromadu faktor. Dohaj zlustím. papírování může počkat, Alespoň mi platili za střílení, což pro mě pro celoživotního blázna do zbraní bylo jako splněný sen. Od deseti poledne jsem z nováčky cvičil střelbu a ovládání zbraně. Touhle hledobou už tu byli druhý měsíc, takže ty tupé a nebezpečné jsme vyhmátli a poslali domů s tučným šekem. Zbývající nováčci byli pěkně ostří. Jako obvykle šlo o přeživší z brutálních nadpřirozených útoků. Tahle třída zahrnovala vojáka, který zastřelil akadskou bouřnou besty v Iráku, taxikáře, který svezl upíra, nejen nejenže se ho pokusil sežrat, navíc dával i mizerný dýško. Dva bratry, jejich společnost Hate Brothers prováděla zemní stavby a vyhrabala přitom Skinwalkera, archeologa, který učinil objev, že některé věci je lepší neobjevit, a dokonce i kluka čerstvě ze středním, kterému vlezl krvavý fiend do okénka drive-thru u Arbyho, kde pracoval. Jo, a ukázalo se, že krvavý fiend se dá zabít i přimáčknutím obličeje na sporák, když ho tam podržíte dost dlouho, aby přestal kopat. Požádali mě, abych pomohl na střelnici, ale musel jsem uznat, že většina nováčků jsou slušní střelci. Jeden z esmeraldiných chlapů, drsný střelec s jménem Cooper, při jejich zacvičování odvedl skvělou práci. Ale Cooper v prvé řadě plnil funkci experta na výbušniny, střelec byl až na druhém místě a tak jsem se mohl s nováčky podělit o pár fíglů, jak se zlepšit při střelbě z a pistolí. Nechci se moc vytahovat, ale co vím, v LM to s brokovnicí neuměl nikdo líp než já. Být v něčem dobrý a být dobrý učitel neznamenalo nezbytně totéž a já mohl jen doufat, že odvedu alespoň z poloviny tak dobrou práci, jakou odvedl s mojí třídou nováčků Sam Haven. Ten byl zatraceně dobrý instruktor. Grant pracoval s těmi, co vybrali jako odstřelovače. Nerad to přiznávám, ale o z dalekonosných pušek toho věděl víc než já, i když podle mého názoru byl perfektním případem zkušeného, ale jinak neschopného učitele. Jenže já byl přece jen trošku zaujatý. Byla to největší třída nováčků, jaká kdy prošla výcvikem a pod esmeraldiným trpělivým dohledem to také vypadalo, že bude mít nejvyšší kvótu úspěšných zakončení. Raději by měla být opatrnější. Pokud svou práci odvede příliš dobře, Earl by mohl chtít, aby dohlížela na výcvik každé třídy a já silně pochyboval, že by to zkušení lovci chtěli dělat na plný úvazek. Přecházel jsem sem a tam za palebnou čárou lovců. Dnes jsem jich tu měla si polovinu. Všichni nováčci byli spárovaní, kde jeden fungoval jako kouč a druhý střílel. Dnes jsem je školil ve střídání zbraní. Jakmile vystříleli náboje v pušce, rychleji přehodili přes rameno a vytáhli pistoly. Franksova tupá rata mezi ně zapadla hladce. Tohle se musel agentům UPKM nechat. Byli to profíci. Ostatní nováčci a esmeraldin tým se mysleli, že agenti byli součástí poslední výcvikové třídy, ale kvůli různým zraněním při výcviku ji nemohli dokončit. Tím se také vysvětlovaly jejich nadprůměrné výkony a znalosti. Jak jsem je sledoval na střelnici, zjistil jsem, že Torres je zatraceně dobrý, arche metodický s dobrým výcvikem a hercegová ucházející, ale ta si to kompenzovala zákeřností. Moji ochrance se nelíbilo, že se procházím kolem ozbrojené bandy potenciálních zabijáků dočasnosti, ale já si stejně myslel, že je to blbost. Tajní agenti stále vrhali pohledy mým směrem, čekali, až se stane něco strašného. Na neštěstí pro ně k ničemu nedošlo. Po přehazování zbraní, střelbě v pohybu a střelbě z různých krytů jsme si dali přestávku na napití, svačinku a doplnění zásobníků, než přejdeme k sérii komplikovanějších cvičení. Grant začal okamžitě všem, kdo měli zájem, vyprávět nějakou historku, kde byl hlavním hrdinou. Našlo se jich dost. Nad palebnou čárou stála kvůli stínu plechová střecha a já se složil na betonovou lavičku, abych se vypil Getrade. Chtěl jsem na chvíli vypadnout od nováčků. Dokonce i jaro bylo falaba mě žhavé, když jste na sobě měli plnou polní a kevlarovou zbroj. Můj stín Franks se na chvíli vzdálil, když zvedl telefon. Od davu se oddělila mladá dívka a zamířila mým směrem. Musela patřit mezi nejmladší ve třídě atraktivní holka takovým tím rozleskávačkým způsobem blondatá a energická. Nevadí, když si přisednu? No, klidně. Ukázal jsem na místo vedle sebe. Skočila tam, brašny na zbroji zachrastily. Všiml jsem si, že Torés, Aršer a Hrcogová se ji prohlížejí a hodnotí, jak velká je hrozba, a jestli by neměli přijít taky a chránit mě. Lehce jsem zavrtěla hlavou. Agenti se vrátili ke svačině. Ukázala mi mysli činku. Chceš jednu? Ne, díky. V duchu jsem si projel seznam men. Na ména jsem měl vždycky špatnou pamět. Don, je to tak? Jo, usmála se, pak se rozhlédla kolem, jestli nás někdo neposlouchá. Nevadilo by ti, kdybych si na chvilku půjčila tvůj mazek? Měla rostomilý texaský přízvuk. Dobře jsem ho znal, když jsem bydlel v Dallasu. Vyrazil jsem si se spoustou holek, co mluvili stejně. Půjčov na mozku, od toho tady jsem. Konec konců jsem tu zastával roli zkušeného vzoru. Co pro tebe můžu dělat? Zase se rozhlédla, jestli někdo neposlouchá. Všiml jsem si, že pár nováčků se dívá, jako by obdivovali její odvahu, že za mnou přišla. Don se ke mně spiklenecky naklonila. Ty si ten chlapce zničil Lorda Mačáda, je to tak? To vlastně nebylo žádné tajemství, jen něco, o čem jsem nerad mluvil. Tu noce stalo příliš mnoho věcí, které jsem chtěl uchovat v tajnosti. Kde si to slyšela? Děláš si srandu? Esmeralda nám o tom včera vykládala na hodině monstropisů. Lovci Monster za ten boj vybrali největší odměnu v historii. A ty si příjemce Fonasilu číslo jedna. Sám si zvládnul jednoho upířího pána, u pár dalších asistoval a solo si oddělal mega odměnový monstrum. To byla všechno pravda a já na témi si opravdu vydělal pěkný balík, ale nikdy mě nenapadlo, že to ze mě udělá celebritu. Jo, to jsem byl já, ale šlo o týmovou práci. Jen jsem byl ve správný čas na správném místě. Věděla jsem to. Vsadím se, že si schrábnul miliony. Tak nějak. Byla to značná sumička. Většinu ze svého osobního podílu z níde soja jsem ale věnoval rodinám lovců, co tam zemřeli, i když jsem se o tom příliš nešířil. Prostě mi to připadalo jako správná věc. Byl to těžký případ. Páni, zamrkala na mě velkýma modrýma očima. Tohle je vážně boží. Právě jsem upíl z Getrate right a málem jsem se při tom imitací hroznů urusil. E, prosím, zakašlal jsem. Och, to mě mrzí. Z pohledu, který na mě vrhla, bylo vidět, že jí to nemrzí ani náhodou. Já prostě tyhle věci miluju. Víš, měli bychom se později sejít a ty bys mi o tom všechno pověděl. Chci to slyšet z první ruky. Možná zajít na drink nebo tak něco. Protože jsem chlap, kterého po většinu života hezké holky ignorovali, chvíli mi trvalo, než jsem si uvědomil, že po mně vážně jede. Mé vyšší mozkové funkce potřebovaly na sformulování odpovědi několik vteřin. <kohem> Proměň, Don, mám toho teď vážně moc. Víš, je tady agent Frank, zdělá tu toho vyslance dobrý vůle, a já musím zůstat s ním... Klidně jsem si stáhl rukavici a doufal, že uvidí můj prsten. Uviděla. Takže ty jsi ženatej, co? Zasnoubenej. Ani to ji neodradilo. No nekecej. Já taky byla zasnoubená, ale rybí chlap mu utrhnul hlavu. Dlouhý příběh, ale takhle jsem skončila tady. Viděl jsi někdy, co se stane humanoidní rybě, když ji strčíš do lodního šroubu? Obdařila mě úsměvem, který by se dal nejlépe popsat jako flirtování. Někdy ti o tom budu muset povědět, možná spolu ještě někdy pokecáme. Zvedla se z lavičky, že nám se nějak dařilo vypadat dobře i v tělesné zbroji. Tak zas někdy. Don se vrátila k houfu nováčku. Další žena se zahyhněla něčemu, co ji Don řekla. Co to sakra mělo být? LM střední? potřásl jsem hlavou a vrátil se ke svému pití. Když jste single, tak s vámi ženy samozřejmě nemluví, ale jakmile máte nějaký vztah, prázk, hned jste pro ně středem pozornosti. Franks vyřídil svou federální záležitost a vrátil se ke mně. Podíval se na mě, uviděl můj konsternovaný výraz a pokrčil rameny. Po několika hodinách ječení na nováčky a střílení kartonových terčů ve tvaru různých monster jsem si vzal oběd pro dva, vysadil Frankse v jeho základně pod schodištěm a zašel za do její kanceláře. Kancelář mé snowbenky odpovídala její osobnosti. Trocha pořádku, trocha chaosu, ale chaos tu představovala rozdělaná práce. Stěny vymalovala nějakou barvou mořské pěny, pověsila několik pěkných obrázků a všude kolem rozmístila dekorace, jen aby je rychle pohřbila pod papíry a vybavením LM. Měla tu několik květináčů s kytkami, které uměla pojmenovat latinskými jmény. Mně připadaly všechny stejné a dráždily moji alergii, ale to jsem mi nikdy neřekl. Za jí vysela nástěnka plná fotek přátel a rodiny, včetně několika mých, kde jsem se připitomněle culil do objektivu. Stůl pokrývali papíry a pár strategických papírových hromádek se nacházelo na zemi, na skříních a v rozích. Problém byl, že tenhle druh práce se nepřestával hromadit. Julie do ní šla, protože milovala lov a když se objevila zakázka, dostala hned přednost. Byla však také určeným dědicem rodinného podniku, proto se musela starat o každodenní blbosti jako všichni obchodníci. Navíc měla velké potíže, když došlo na rozvržení času. Co by zkušený finanční profesionál jsem se jí mezi misemi snažil trochu pomáhat, ale lovci Monster by vážně potřebovali pár kancelářských krys na plný úvazek. Plán byl počkat na vážně chytrého nováčka, který nebude mít dost důvěry, abychom ho pustili do týmu, ale měli jsme tak hrozný podstav, že naše nároky pro nasazení v terénu byly v tomto ohledu docela nízké. Jak je krásko, řekl jsem ve dveřích. Julie zvedla ruku, aby mě utěšila. Poslouchala někoho v telefonu. Položil jsem její obět na hromadu poznámek, nabídek, faktur, hlášení a odrbaný výtisk knihy Jane Austenové. Julie si tu a tam dopřála přestávku. Teď ale popadla bloček, vytáhla zpoza ucha propisku a začala se dělat poznámky. Ano, gumovití, zelení, tři metry vysocí. Ano, pane, přesně vím, co se uzač a ano, zvládneme je. Přitáhl jsem si židli a rozvalil se na ní. Stále jsem byl cítit střelným prachem a olejem. Vypadalo to, že máme další práci. Skvěle. Obchody jen kvetly, a přestože šlo o území jiného týmu, O odměny se dělila celá společnost. Poslední rok lámal rekordy, ale za to mohla nebývala velká aktivita Monster. Nemluví o absurdně velkých odměnách z Fonasilu, které nám vyplatili po případu Lorda Mačáda. Julie pořád mluvila. Ne, ne pane, nesnažte se opakují, nesnažte se k ním přiblížit. Proč? Zakoulala očima, jakoby se osoba na druhém konci linky zeptala na nějakou neuvěřitelnou blbost. Protože by vás snědli. Ano, snědli. Zarazila se, zakryla sluchátko a otočila se na mě. Co je to za lidi, co se chtějí domluvit s monstry? Pytomci. Z toho viním stmívání. Ve skutečném životě vám upír zajiskří leda tak na hranici. Julie se vrátila k telefonu. Dobře, náš tým tam bude za... Podívala se na hodinky a protože nikoho nezavolala, aby zkontroloval připravenost týmu, usoudil jsem, že to vezme náš tým. Tři hodiny. Osoba na druhém konci linky z toho začala šílet. Julie bubnovala nechty na stůl, čekala až ty ráda skončí. Stejné chování jsem nedávno viděl u její matky, ale zatímco Susan měla nechty špičaté a rudé, Julie si je stříhala, aby jí nepřekáželi při střelbě. Poslouchejte, pane, oni tam pořád budou. Dokud se k ním nepřiblížíte, nebudete je obtěžovat nebo na ně divně zírat, tak nezautočí. Očekáváme, že záloha bude na našem účtu dřív, než tam dorazíme. Ano, děkuji, přeji dobrý den. Zavěsila telefon. Jak jen může být dobrý, když to tam máš zamořený trolama? Aha, tak trolové, jaký je plán? Pojedeme do Besameru. Skippy má dneska kvůli něčemu volno, takže žádný vrtulník. Řeknu Majelovi a ostatním v Mississippi, ať se tam s náma sejdou, s trochou štěstí dorazí včas. Tak budeme mít pohromadě většinu týmu. Trolové jsou zalezlí v malých opuštěných budově, nemůže jich tam být moc. Nic, co bychom nezvládli. Odměna ho je, zkontrolovala tabulku na stěně. 50 tisíc, to není zlý. No skvělý, řekl jsem a těšil se, až popadnu anihilátora a rozpráším pár monster. Trola jsem ještě neviděl. Nech mě hádat, malej roztomilý chlápek s dlouhajma vlasemá. Sladce se na mě usmála a zamrkala velkýma hnědýma očima. Smůla, že teď žádnýho neuvidíš. O no, to snad ne, já vím, já vím, ale takový jsou Erlovy rozkazy. Tady je bezpečněji. Nemohla bys mě propašovat v kufru? Na to seš moc velkej. Podívej zlato já, vím, že tě to rozčiluje. Snažila se mě Julie utěšit, i když věděla, že nemá šanci. Jen jsem se na židli opřel a schoval tvář do dlaní. Bylo pořád divné dotýkat se jí a necítit zjezvenou tkáň. Tohle nebylo správné. Měl bych být se svým týmem. Ale žádný strach, jakmile ten kult vyřídíme, všechno se vrátí k normálu. Odfrknul jsem si. <hle> k normálu. Relativnímu normálu. A když už o tom mluvím, ve všem tam vzrušení jsme na něco zapomněli, řekla s úšklepkem. Zaváhal jsem. Zapomněl jsem na nějakou pitomost ohledně svatby... Já ji chtěl jen unést do Vegas nebo tak něco, ale šeklofordové trvali na tom, že to musí být velká událost. Čekala, povzbuzovala mě, ať hádám. Vybrat ubrousky? Byl to vystřel do tmy, ale už mi to všechno splývalo. To je vyřízený, žlutý a levandulový, jak si mohl zapomenout. Hm, kult mrtvých? Zabručil jsem na svou obranu. Ani jsem netušil, jakou barvu mají levandule. Většina mužů by ji asi považovala za světle modrou nebo tak něco. Ne, měla bych se setkat s tvojí rodinou. Chystal se si jim zavolat, vzpomínáš? Plácnul jsem se přes čelo. No jasně, se svojí rodinou jsem moc často nemluvil. Naposledy jsme se viděli, když mě přijeli navštívit po pokusu pana Hoffmana roztrhat mě na kusy. Mámě jsem už o zasnoubení pověděl po telefonu, hodinu a půl se pak do něj rozplývala v slzách, ale jejich návštěvu jsem musel kvůli různým loveckým zakázkám několikrát odložit. Moje rodiče si pořád mysleli, že jsem účetní. A taky si měl zavolat bratrovi. A ten je pořád na turné. Se svým bratrem Davidem, nebo Mošem, jak ho znal zbytek světa, jsem mluvil nedávno, ale to jsem zařizoval vyp vstupenky pro pár přátel. A i tak to byl velmi stručný rozhovor. Pitovic rodina se navzájem milovala svým dysfunkčním způsobem, ale moc jsme toho spolu nenamluvili. Má toho vážně moc. Tenhle týden bude projíždět naším státem, poznamenala Julie. Pozdě. Už je tady a hraje dnes Bazard Island. Mám pro Skipyho a jeho lidi lísky. To chtěl jsem jí taky, ale hádám, že to teď nepřipadá v úvahu. Julii to překvapilo. Ty máš lístky na veřejný heavy metalový koncert Prakmen Orku? Jak to má jako fungovat? V soukromá lože. Víš, jak jsou na tom zdavy. Nakukl jsem práchovi, že dělám dobrovolníka na oddělení popálenin v místní nemocnici. To bude vysvětlovat ty prýle a masky. Byl z toho úplně nadšenej. Taky byl silně podezřívavý, že jsem se stal dobrovolníkem v nemocnici, ale mož o mě nevěděl spoustu věcí. No, nevím, ale pokud se skipy postará, aby se nedostali do problému, řekla Julie a v jejím hlase zaznívaly jasné obavy. Na orky se vztahoval Fonasil, takže ti, co tady žili, byli technicky vzato ilegální přistěhovalci. Díky za oběd. Ale jdu Erla, musíme ulovit pár trolů a já potřebuju střelce navíc, co tě nehradí. Esmeralda je dobrá, stejně tak chlapi, co přivedla sebou. Kupr je pekelně dobrý z F.A.L. Nepochybuju, že se jenom třesou na nějakou záminku, aby mohli zdrhnout z výcviku. Já pár nováčků zvládnu. Dobře, přibereme i Esmeraldin tým. Bude zábava spolupracovat s mladším bráškou. Pokud se majlo zdrží, poradíme si stroly i bez něj. Tohle bude hračka. Mimochodem, jak jde výcvik? Dobře, ale mám pocit, že se jedna holka od nováčků se mnou snažila flirtovat. Víš, my oškliví chlapi na to nejsme zvyklí. Vždycky nás to dost rozhodí. Hm, mladí citliví nováčci se občas upnou na své zkušenější instruktory. Ach, počkat, proč mi to připadá povědomí? Jakže jsme se to seznámili? Julie na mě upřela svůj nejlepší hraný přihlouplý pohled. Jak se ta fešanda jmenuje? Don z Texasu. Pokývala hlavou. Tak ta je pěkná. Byla mi z Houston nebo tak něco. Škoda, budu ji muset zavraždit. Žádný strach, ty jsi pro mě ta jediná. Když jsem v vzor mužnosti. Vy se postarejte o troly, Grant a já zatím budeme držet pevnost. Slibuješ, že na něj budeš hodnej? Zvedl jsem ruce na obranu. Máš moje slovo, žádný útoky na Grenta. Dokud mi k tomu nedá dobrý důvod, dodal jsem v duchu. Vážně, myslím, že jsme v pohodě, ale vidět ho tady bylo překvapení, co? Julie rozpačitě pokrčila rameny. Nečekala jsem, že ho ještě někdy uvidím a už vůbec ne tady. Ne potom, co se mu stalo a jak rychle odsud vypadnul. Zvážnil jsem. Jsi v pořádku. Ona a Grant si loně byli dost blízcí. Stále to pro nás bylo nepříjemné téma k hovoru. Věděl jsem, že jedna její část se cítí provinila, že jsme se dali dohromady tak rychle po té, co jsme Granta prohlásili za mrtvého. Vstala, obešla stůl a lehce mě políbila. Jsem v pořádku. Ti trolové se sami neodstranějí. Musím vyrazit dřív, než se znovu ozve klient, aby mě seřval. Miluju tě. To byl kód pro teď o tom nechci mluvit. Taky tě miluju. Buď opatrná. Budu. A nezapomeň zavolat svým rodičům. Julie mi před odchodem z kanceláře věnovala svůj dokonalý úsměv. Nedostaň se do průšvihu, zakřičela z chodby. Jako vždycky, odpověděl jsem, ale ona už byla pryč. Už se skoro stmívalo, když se mi konečně podařilo vymanit se ze své rutiny. Pomáhal jsem na překážkové dráze, zatímco Grant Jefferson ječil na pomalejší nováčky. Agent Franks stál celou dobu tak blízko, až jsem cítil jeho dech. Nováčci na hromotluka za mými zády neustále vrhali ustrašené pohledy. Franks už byl legendou dokonce i mezi zbrusu novými lovci. Základna vypadala bez týmu Herbinger a Pexton relativně klidně. I jeho kmen byl pryč, ale ti byli prakticky neviditelní, i když tu byli. Alabamský jarní vzduch zhoustl pilem, až mi z toho začínaly slzet oči. A za pletivovým plotem se želetkovým drátem kolem základny publikávaly světlušky. A protože to byl takový relativní klid, sedl jsem si na lavičku před hlavní budovou a chystal se zavolat rodičům. Budu si muset vymyslet další výmluvu, proč se nemůžou setkat s mojí nastávající nevěstou. Banda psychopatů, co po mně šla, si vybrala opravdu špatné načasování. Vždy přítomný Frank spostával pár metrů ode mě. Založil ruce a zamračil se, když jsem vytáhl telefon. Můžu mít trochu soukromí? Zeptal jsem se podrážděně. Rozhlédl se kolem. Byli jsme sami. Žádná možná hrozba v dohledu. Znovu se podíval na mě. Ne, ty se šalou, božák. Povzdechl jsem si a našel číslo svých rodičů. Frank se s reakcí neobtěžoval. S ním nehnulo nic. Ne, že bych rodiče neměl rád, jen nám trochu drhla komunikace. Máma měla tendenci mluvit trochu moc, ale málo kdy o něčem důležitém a táta spíš mluvil na mě než se mnou. Hovory s ním byly vždy rozpačité, protože jsem byl zvyklý, že mi dává rozkazy a cvičí mě na nevyhnutelný apokalyptický konec světa v plamenech, což se normálnímu vztahu moc nepodobalo. Musel jsem ale uznat, že kdyby se mnou otec, válečný hrdina, nestrávil tolik času bojovým výcvikem, tak už bych dneska nežil. Bohu dík za jeho paranoju. Zazvonilo to třikrát, než to někdo zvedl. Hlas byl chraplavý a cizí. Kdo je to? A kdo jste vy? Odpověděl jsem, automaticky jsem se podíval na displej Blackberry. Jasně jsem tam viděl máma, takže špatné číslo jsem nevytočil. Viděl, zdravím, pane Pite! Odpověděl s pobaveným smíchem. Tomu říkám dobré nadčasování. Vaši rodiče tu mají na venkově opravdu krásný dům. Vážně byste je měl navštěvovat častěji. V žaludku se mi usadil studený balvan. Můj výraz musel vysílat i mé obavy, protože Franks okamžitě zbestřil jedna ruka mu podvědomně vklouzla pod sako. Kdo, Kdo je to? Dožedoval jsem se odpovědi. Nikdo důležitý, následoval chraplavý smích. <laughs> jsem pouhým akolitou stínu, ale přináším zprávu od valekně ze svrchovaného pána Hruzy. Máme vaše rodiče, nabízíme vám obchod. Vaši rodinu za vás. Pak v pozadí někdo vykřikl, rána následovaná zaduněním a ženský křik. Nějak jsem věděl, že to je máma. Pokud neuděláte přesně to, co vám řekneme, kousek po kousku s nimi nakrmíme mocného šagotá. Stáhl se mi žaludek. O něm měl jsem. Franksovi došlo, co se děje, vytáhl vlastní vysílačku a začal štěkat rozkazy, ale byl jen šeď, bzukot v pozadí, zatímco pode mnou se točil svět. Jo, jo, vy uděláte přesně to, co vám řeknu, pane Pité, protože my jsme hrad spravedlivého hněvu staropilých. My, hej, pozor na toho starocha, Tříštící se sklo nějaké rány, něco, co mohl být ten výstřel, a pak telefon zmlkl. Ne, zařval jsem, ale ztratil jsem spojení a křičel jsem jen do ticha. Zatraceně, Franksy, moji rodiče, mají moje rodiče. Dělám na tom, řekl klidně a poslouchal vysílačku. Jejich tlustá složka o mně jim zjevně napověděla, kam přesně mají jít. Místní policie je na cestě. V panice jsem znovu naťukal číslo. Telefon jen zvonil, nikdo ho nezvedal. Uvědomil jsem si, že chodím sem a tam. Tohle se nemělo stát. Oni s tím neměli nic společného. Tohle nebyl jejich boj. Oni ani nevěděli, čím se ve skutečnosti živím. Byly stovky myl daleko. Pocit bezmocnosti mě zasáhl jako parní buchar. Uplynula trýznivá minuta a já nevěděl, co mám dělat. Bylo mi na zvracení. Agent Myers, oznámil Frank, zdržel přitom vysílačku. Vytrhl se mu a zmáčkul příjem. Myersy, ty skurvy, syne, radši by se měl dostat. Uklidni se, pité, moji lidé už na tom dělají. Pokud utečou před naším příjezdem, postavíme v celé oblasti záteresy. Moje vrtilníky už se zahřívají. pátrání osobně dohlídnu. O to by sakra měl, tohle je tvoje vina. Jen se uklidni a zůstaň na základně, nařídil Majers. Hodil jsem vysílačku po Franksovi. Snadno ji chytil ve vzduchu dřív, než ho zasáhla do obličeje. Rozeběhl jsem se k hlavní budově. Kam jdeš? Jedu za křikl jsem. Dostat se tam bude trvat hodiny, prohlásil obr. Kurva, samozřejmě měl pravdu, ale to nic neměnilo na tom, že jsem musel něco udělat. Koho mají lovci monster v oblasti? Julie by to věděla. Vytáhl jsem telefon a stěskl rychlé vytáčení je. Zatímco opakovaně zvonil, chodil jsem v kruhu. Ahoj. Právě jste se dovolali Julie Šeklfordové obchodní koordinátor celovců monster. Po pípnutí prosím zanechte detailní zprávu. Zaklal jsem. Samozřejmě mi nemohla zvednout telefon lovila troly. Po pípnutí jsem zanechal nesouvislou vystrašenou zprávu, že kultisti unesli moje rodiče. Můj telefon zavrněl. Přepnul jsem na příchozí hovor. Haló, vyhrkl jsem rychle. Sidu! Vážný hlas měl vyčerpaně. Tati, jsi v pořádku? Jo. Par vykopla dveře, začaly nás vazovat. Namluvili spoustu šíleností. a amatéři. Znovu se mohl dýchat. Je máma v pořádku? Jasně, je v pohodě. Díky ti, bože. Co kultisti? Kultisti? Ty smradi? No, tři jsem dostal. Poslední se plazí po příjezdové cestě, ale s těma a, co v sobě má, se daleko nedostane, takže to s ním za chvíli skoncuju. O co tady sakrašlo? S úlevou jsem si dlouze oddechl. Můj táta přežil všechno, co na něj komunisti a teroristi za posledních 25 let poslali, ať už oficiálně nebo neoficiálně. Nebyl ten typ, co se snadno vyděsí. Tati, dobře mě poslouchej. Zůstaň na místě, policie už je na cestě. Máš tam další zbraně, že jo? Zabručil, jako by ho tou otázkou urazil. Jo, dobře, pro všechny případy si nějakou silnější vezmi. Jak silnou? Tu nejsilnější, co se ženeš. A věděl jsem, že u táty to znamená pořádnou palebnou sílu. Militantní jablko nepadlo daleko od militantního stromu. z nás přerušil. Přeživší kultista, zvedl jsem jeden prst. Potřebujeme ho, přikývl jsem. Tači, do toho posledního chlápka už nestřílej. Poldového chtějí vyslechnout. No, tak to by si radši měli pospíšit. Půjdu mu hodit ručník a řeknu mu, že na něj má tlačit a přestat vyřvávat. Ale teď mě poslouchej, chlapče, do jakýho svinstva se snamočil? Děláš snad četního mafii. No jasně, pořád si myslel, že jsem účetní. Všechno ti vysvětlím později, slibuju. Potřebuju tě mít tady fala mě jak nerychleji to půjde. Federálové tě doprovodí. Když jsem to řekl, podíval jsem se na Frankse. Sa uhlasně přikývl. Nějak se mu podařilo zvolat tu rotu, protože Archer, Herzogová a Torres běželi naším směrem a nesli si všechno vybavení. Neříkali ještě něco? Sakra, zapomněl jsem, sikl táta. Jo, tvůj bratr, říkali, že na něj poštvou násilí a zlo, nebo tak něco. Sílu a násilí? Jo, ale pak jsem si šel pro svoji kuchyňskou pošku. Když jsem vyrůstal, bylo upytu zvykem schovat v každé místnosti alespoň jednu zbraň, takže kuchyňská puška se nakonec vyplatila. O toho sráče, co to řekl, jsem střelil do ksichtu, takže jsem ho moc nevnímal. Musíme za Davidem. Jakou se kode mě. Postarám se o to tati. Uvidíme se v Alaba mně. Drž se. Zavěsel jsem a roloval se známem, dokud jsem nenašel bratrovo číslo. Ruce se mi třásly tak silně, že jsem měl problémy s nalezením trackballu telefonu. Jo, telefon zvedl někdo neznámý a mně se znovu sevřelo srdce. Volám pozdě. No, potřebuju hned mluvit s mošem, zakřičel jsem. Kamo, ten každou minutu vyleze na pódium, zavolej pozdějc. No, tohle je naléhavá rodinná záležitost, řekl jsem rázně. No, já jsem jeho manažer. Až skončí představení, můžu mu to vyřídit. Ten hlas byl tak bestarostný, až to hraničilo s ignorancí. Moše v nebezpečí. Musíte ho odtamtud hned dostat. Hele, kámo, už to neber. Seš z toho paranoidní. Zavalej za pár hodin. Zavěsil. Zakřičel jsem něco zprastého a nesrozumitelného a vyrazil k hlavní budově. Potřeboval jsem své vybavení. Kam kam jdete? zeptal se Teres. Jdou si pro mýho bráchu. Dneska vystupuje v Montgomery. Musím za ním. Můžeme tam být za půl hodiny. Náš zásahový tým je v Maxwellu. Ozval se rychle Archer a odkazoval na leteckou základnu u Montgomery. Zavolám jim. Majers řekl, že nemáte opouštět základnu. Vyštěkla na mě Hercegová. Náš tým už tam je. Oni se o to postarají. Když tam pojedete, jen se vystavíte nebezpečí. Právě o to nejspíš dočasnosti jde, naléhal na mě zdvořile Torres. Mohla by to být pást. Jedu tam, otočil jsem se a přerazím koleno každému, kdo se mě pokusí zastavit. Když se rozčílím, jsem stělesněné fyzické zastrašování. Tři mladší agenti automaticky o krok ustoupili. Franks se ani nehnul. Nikdo z nich neřekl ani slovo, jen se na mě dívali. A pomůžete mi neponé. Frank se nad tím zamyslel. Pravděpodobně zvažoval výhody a nevýhody toho, že se vystavím nebezpečí a šance, že dneska bude moc někoho zabít. Rozhodování netrvalo dlouho. Budu řídit.